Edakitx harttan zizen, eh? zuen etxeetan autoetan,zeruari begira bein bazizte apookalipsia batz bada gure inguruetan, Hemen usta irritzen ari gira, ja, noizagertuko den Euriza japata hori, eta, be, a, xare sozialetan jodanik agertzen baitira getariako uh, argazkiak ikusi ahal izan dira. Donostian hor, aizeak hainbat uh, kartel lugerat bota ditu. Eta beraz, urbiltzen, urbiltzen ari da aize hori eta beraz, tempesta aire hori ikusiko. Beste, tempesta bat, duni bopen deitzen dena, eta hau bai, el tempesta landiroza dela, Frantses ekologista. Aipatu izan ginoen, joren maiatzean, beraren kontrako salaketa grabe bat agertu baitzen, eta laugarren salaketa bat, beraz, agertu da egun, laugarren emazte batek, bere kontra, beraz, salaketa pausatu du, eraso eta jazakpen diaz, seksuala zakusatu da politikaria. bere burua justificatu du eh? gizonak gisu emazte que ranes e mas teoria ketzutela ulertu ulertu etzuten libertine que lia cela chimple qui egiten zuena eguneroko bizian bere languide ki bat muruaren kontra botatzea eta bere musukatzean Bortxak eta dibidez, ez azuri emazte batek ez du lertu, alta, eski argida. Eta, fera honetan, beraz, publiko kia gertu dena da, berdeen alderdian diakina zela, gainera, bopean jauna hola zela, emazten ganako bortizkeria egunero erabiltzen zuela, eta hitza pasatu azen, eh? kasu egitea, berarekin ez, gela gelabatean egoitea bakarrik, kasu behar zela, besterik ez, baina, uh, ala. Huri dio, laugerren emazte horrek, eh? hori gatik ere garantzitsua dela salaketa baten egite holako erasoak ez direla gertatzen uztena ahal eta, sustut, ahalgea lekuz alda dadin ez diten emazteak ahalge izan, seksualki bortxatuak direlarik. Logikoen maiten du. Hola, reitea, alta, usu, aldea, alde hortan da, eta beraz, aldea gizonengan izan behar delari. Pentsa, frantziako diputatuek bostkatu behar zutelarik, emazteen kontrako erasua iburuzko lege bat. Boste onta, irurogeita maz zazpi diputatuen gain, ama bost, ziren. Zitu balio reitea, zer bostkatu duten. Deni bopean orrote zen, berdinte, beti diputai, diputatu baita gizona, Eta dena den diputatu guziak badakigu. Feministak dira, fruga hor da, eh? denek ukan behar dute lagun bat emaztea dena. Badakizue, arrasistek aien burua defenitzeko erraiten duten bezala. Zta egia arrasista naizela, ezagutzen dut norbaitz beltza dena. Berdin ere ezagutzen dut eh, norbait eta lagunan naiz ere beltz batekin. Ha, eta hori aparte eta ere ipatu nahi aspaldiko partez. Titulu bat ikusi baitut uh, goizuntan eska egunagoena egia garren dauttzeat, Etak inbestitzen du geroa prestatzeko. Abon? Ah, Eto, ez nikien, Frantzex Frantzex azea gertu zaititulu hau Bistandena klik egin dut kurio xabainiz, ala ere etak nola dirua xartzen da altzuen gure geroaren diskoteka batzuentzat berdin, zakite, klik egin eta hor, ah, Bistandena Entrepriz de Travo Agrikol Blanchar, hau da, eta eta, be, usta makina berri bat erosi dute argazkitana agertzen da, beraz Blanchar Familia, Bretainian agertatzen da haue, Entrepriz de travo agrikol eta beraz moazonez horrekilan laborantza irauliko dute eta geroarentzat beraz investitzen dute Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Jota beguarri hor, zero zazpi, laster gurekin izango da, iPhone zazpi famatu hori dugu, irautzailea ote da, uh, beti ala gertzen baitute, uh, iPhonea edo beholako Produktu berriak aurkeztu hain zin, alta ondutik askifite kritikainit zukan ditu xare sozialetan, bizik ikario eta askenian ezain irautzaile, uh, beidota beguarri horzer, ozazpirekin haipatuko dugu eta aldiz lehen haipatzen nautzien, uh, astero beraz goiz berrin ostiraletan kantu berri bat entzuten alko duzue. Ez edo zein kantu. Lagun batzuek, lagun batzuek, entzule batzuek idatzi duten kantua sohkuntza berezia, beraz, Euskalijatietan makrik entzuten alduzina, zergatik, ebe aktualitateri lotutako kantu bat proposatuko baitute. Joen asteana, entzuna, entzuna alizan ginoen lehena, emziz talin zaide nada hau, eta itzetaputzen, aztertetan berazentzuten alko duzue gure lehen itzordua beraz kantoarekin MC Stalin zaidekin usten zaituztet deskubritzen. Egunon, Euskalijatietako erantzun gailua da, utzi zure mezua, milesker! Yo! Entzule eta errantzule, MNMC Stalinside Entzun duzue, Burkinia debekatu nahi zutela Ez Burkina, erriahez, hau unxa kontrolpeam dela Tabolojeren oianna, aspallitik kalme kalmea Ez Burkinia, bikiniaren resumange dios Garai batesko, jalesko, irukitxipi hoik debekatu nahi zituzten berberak Eskandaluaren gielian biela diakitea ez nindukea rituko Katoliko ultra eskuindarrak Flipatzen asia dituk eien ondartzetanea Sablezko mezkitak erailkiko dituzten bihakko haugek Ni behdin txukatua apes, xero jabin, fraile, dozkut batzuen hain zinean Ze puta Open your mind and your chakras Haien fedeari matakorputzaz Egin dezatela nahi dutela libro izaiten aldiren hainean Ni diktadore ba nintz Nire bagneko Stalin amintzo balitz Badela beste Le Becker c'est quoi Hangosuken. Autohal Deutschski la ou laote Tanzico Académie des fini. Men de bal de Tahon, de bal de coplacer et à l'ouche chose qu'on y sait été à Sardène et Kaldor Billy copé trop tant dans l'ouche télécopa tous. Bashar al-Assad maintenant à la Hess. Bon, c'est tout. Saddam et Kineginda quoi qu'cache qui un cha funzionato Suenga dai Bates. Obama ta putine carte du tennis gogo à Auktengo, ustailaren hama laukosak askia izango da oino pranxesik ureak altsatzeko Aitzakimerkia, niri oino goitikago goa Baina nakort jargaite zen Egiri gabeko abertzalea beti irautza izango du amets Imperiuko abertzalea barnetik usteltzen dena nachtean Zedomaia zogal, etzelan izan Ibiltzen lasai, lasai, alon zanfa Isiladi mahtirio egingo zuken Bai barneko stalin ulehtzak Goformismoak, mustruak eta heroiak eraikitzen ditila bere boterea begnatzeko Ala boterea txipi, ala haundi nahi dina Heroiak eta mustruak, Ehi, Joko olimpikoetan ero rojak un troak bisakhunak oké euh chéri il y a les merguez qui va gagner le match te le bistare nancini ko shuta anste ko khamala haka eduxoko ze pequeño gustia glasterka el caste nutella bra tiro en artean Mileskerrentziz talint zai dentzten ginuen hemen hitzeta putzen emankizunean astero beraz, musika aktualitata zarituko zaizkigu lagunak laguntzaileak goiz begin ostiraleez eta hitzeeta putzen. Aste arte zentzutenarko du siena zuzena, sinmplea eta hemen entzuten zenuten. Terb putz. Horreitara zenotzet, horren erdi baten buruan gurekin izanungo dugura Helen Sariton, Bernat Etxepare liceoko zuzendariarekin, aipatuko dugu, egoerdiuntan eginduten ekintza, ama bost oren falta dituztela irakaskuntza ongi ramaiteko, horrek ranaidu bigarreneko klaseak, lau behar lituzketela iruren orduak, eta irurentzat bakarrik dituztela orduak, naiz eta lauekin abiatu diren aurten, horren batzukenduz, dena espikatuko dauko horren erdi baten buruan beraz gure gomitak. Eta bestalde ere bideoba taipatu behag nautzien, sarean ikusi dutana ere hasteuntan, eta antzinoen ere joen e, hastean agertu baitzen, benen ez duen be, antzinoen, eh, jamezala. Gli segunarentzat bideo bat egin dute batzuek zuek, alerta Malibu zagotzen duzue, alerta Angelu egin dute, eta uh, beraz bideoan agertzen dira, be mitz bukanon adibidez, bainan beste manera batean, musikarekin eta... Buka eran, beraz, ondartzetan korrika egin ondoan, itxasuntzian, ibili ondoan, eta ondartzen erori ondoan, biztan kantu bat. Zan gire <ñetze> daik harri buara, da gure ama, lapurtara gire daik gara dozale, buk itxasoa du maite. Ala surf direla ke eta la por beraz raqueta, bideo promocio hau eh, agertu dut txarian, glisseguna eh, bi asteburutan ira garen da, eh, lenik beraz igande untan hor eh, izango dira kurtsoak, ikastaldiak, eh, erakustaldiak, eh, surf rollers, skate, skimboard, stand paddle, rokodromo hor er izango da, kungfu, yoga, eh, yoshekanbo eta isi suan kapoeira hipop eta gane juste bat ere gainera eta da ezan bezala ondoko koastean, biga genit bat surfleak eta izango baita ireilaren. Ogeita lauean eta uh, musika ere izanen da, hor izango baitira DJ Shano, Paulin eta Juliet eta Frikun. Es banaisa sabatean xortu Es nautetu ki onea un pau xatu Es banaisa sabatean xortu <laughs> Es nautetu ki onea un pau xatu Horda gantatzen dut Vanaisazabatean sortu Es nau tito ki unean pa usatu Es vanaisazabatean sortu <risa> Ez nau tito ki unean pausatu Si koinsosoa welbides trompatuda O la <risa> era Gizara, frikun taldea eta ezan bezala glizegunan izango dira haste buruntan igandarekin Angeluko labar gunean baituzue itzordua. Gure kronikalari hemen dugu. Eta gatzalde untan gurekin dugu... Jortabe, Warrior Cerro Saspi er Arteta Leon. Arteta ni bi. Spa likoak. Bai, beriki. Baiz berikuntzait, eh? interneten eta telefonian belusi ki, joen astean dena ek aipatu duten eusabatz guztiak irekituko dugu, edenak eh? Be, bezal diren dut. Denen bakrenegira gure. Ez aba, malitsuki. Eta, bai, eta um, iPhone fama atera da, e, eh? beti ateratzen ituzte. Eta iphone ezberdinak eta alde guziz zelako cinema hondibat badaz iphone berri bat edatzen adik. modelo berri bat eta bi hurtetak zen bakiz aldatzen da. Dira bi hurte ezen iphone 6 da iphone zazpik 6 eze ezen jaz. Ah da aldatzen da zen bakiz. Bada eze eta baxe edo. Baina beste modelo batzu tarteko modeloak. Bada galzeko, azkenean gibilean ez da aldaketa dik beti da Gehiago pagaraziz, be, berri bat erusi, eta bon, bref. Hor dian, nik ikusio dana sustut sarean da, be, ainitz trufatu didela, eh? iPhone berri horktaz, eta berria bai, bainan azkenian ezain beste. Be, trufa eta kesua ainitz, e, eta geien bat, e, pundu bat e, debatea piztutuena, eta, e, be, kesa sortu duena da, Mini uh, enzuteko... Jack zi Siloaren kentzea. Mini Jack beraz showinoa uh, entzuteko. Jack the Data and Personality Pivot. Jack Artuzela. Ba, pishkomatoida bai, Jack ki bat da, eskerian. Ba, Jack kablek ki pivota, beraz gure erantzun, gure entzun gailoak eta hortik uh, lotzen ditugu, askoak eta ba, edozein edozoin musika entzun gailutan den hori. Ebe, e, apelak erabakidu, horren keentzia, bai? Adibidez, iratia, edo, edo zain e, entzun gailu, edo zain musika tresna eraman gaji, horren midea da. Hori mm. da ira utza. Hori da, hori kendu dutela, hori kendu dutela, eta zer ganaidu ondorioz, da, begure kasko guziak, ez gehiago erabiltzen al, edo ez den bezala, hori pentsa, jadanik osuki ekipatu den norbaitek, bera berdu gauza aldatu, ganaidu berbada baztertu ere kasko zaharra. Eta... Joanen urtean erosiziena berdin? Hala, berbada, berbada. Eta... eta Hora... Musika entzuteko uh, Iphone zazpi berri horrek ilana? Bon, Eben, musika entzuteko uh, beraz horiek uh, haipatzen dena da edo uh, Bluetooth bidez, beraz, kablerik abeko uh, entzumena, beraz, uh, bistan dena, Apple-ek ebes, ditu bere uh, beragitakoak istandena hori ere baita helburu bat bere produktuen gehiago saltzea edo besteaz ho ez dute isskurik ahtu uh, adaptagailu bat eman dute beraz uh, kasko kaotstxeakan uh, egokitu eguukiitu zaiteko mm. orain dena pasatzen baita baitaxilo beretik naitu kagagailuaaren xilotik uh, Telefonaren kagailaren xilotik ere orain uh, soinuaa entzten aldera eta uh, eta azke ba, gigargia dapelko zentan normalki uh, olako adaptagailuak eta dena uh, bere xro Hortakoak dira, oh, urektu dute, zutela soberak, izkurik ahtu behar, jendea soberak esatzeko, hola, e, gehitu dute beraz besteari bat eginen duena lotura. Eta hortako, e, ikusi dira zonbait e, ahgazie pixka bat atrufatzeko, non ikusten zinuen telefono bat, eta hortik beraz e, lotua, e, be, biztandena, silohori doblatzeko, e, doblatzeko adaptaga iloaz, eta biztandena, nahi bali ma duzu kargatu eta musika entzun behar duzu e, siloha doblatzeko zerbait. Hori geitzen duzu adaptagailu bat, eh, uh, lightning xilohtatik, uh, mini jack era or beste uh, ari bat eta ino beste ari bat zure entzun gailuarena, horiona. Mm -hmm. Goza pizkata erikidikuluak egiten ditutela, ara hori da anyitz sare sozialetan eta. Bai, eta ere belagitako berezi horiak ere kusi dira haririk gabekoak, olako, saki bigar sashuri astena. Simplemente me piace. Bai. Nean, uh... Eta pressua? nora naika galtzen aldirenak, presioa ez dut gogoan, baina bizten dena Apple produktu guziekin. Bezala, Kari. behar dena behinokari bago. Ara, hori gara da. Bo, eta dena erridikuloa du beraz, iPhone zazpiorek? Beraz, erridikuloa, erridikuloa, horretan zentratzen gira gehien bate, e, beraz, soinuaren horretan. Ebe behag bada, ez. dira ateratzen beste iritzi batzut, ari janez, ere, Be, behag bada aldaketa hori ebe hausaktadela. Bo, alde batetik uh, dizaina, irudia, itxura telefonarena hobetzen duela, egiten aldazek baita, oinomeago, uh, leku gu, gehiago ahitzen baitu biztan dena, holako rak mm -hmm. silo baten ez uh, eta kentzen bali bat duzu biztan uh, irabazten dela, hor... Oh, uh, itxuraren aldetik, eta bestalde, soinuaren aldetik, egon nahi du seinalek guzia horrein numerikoa izanen dela. Zenta jakarekin, dira jak da, uh, lehenak erabiltzen ziren, jadanik eh, meritzik agen mendean. Oh. Mende bukaeran, telefono batzu ibiltzen ziren manera hoktan. Eta egon nahi du horrein ahte jakarekin, jak duguneekin, uh, numerikoa, Egukitzen dela uh, analogikora, kaskora pasatzeko. Mm -hmm. Beraz, uh, bada sistema bat, uh, telefono guzietan badena, uh, dak deitzen den hori, eta beraz, hori uh, oh, aldatzen bali mehauzu, dena numerikoz pasatzen bali mehauzu, dak hori kentzen duzu, eta aldaketa bakarik egiten da boz gora Eta e, beraz, horrek e, akartzen be kalitatea goiti e, eldudela, e, bela jirat e, urbilago e, ahibatzen da seinalen numerikoa, eta azkenean kaskoak du eginen aldak eta lana. Eta e, beste argumentu bat ere izaiten alda, ebe e, lightning e, apelen e, alimentatzeko e, mm. sire horrek, azkenean, Eh, elektrika zere kargatzen alduela. Adibidez, eh, uh, kaskoak gero eta gehiago, badira dira, uh, azantz ez ezta zailak da itzen direnak, mm -hmm. uh, reduksion du brui aktive, eh, beraz, seinal elektriko batean bidez, uh, isolatzen zitu ahunt. Kampotik. Ba, bai, bai, behar beste kronika baten aipatzen algin nuke hori. Ba inan, uh, zinez, argi garek dira, eh, behar behar behar... Ba, salte gietan eta hola, hintzatzen alditu zuzu elektronikoak dira, beraz berdira kargatu eta hola, baina, bela egin egin egin egin ezagiz, bazterreko soinu guzia ez eztatzen da. Eta horia irian, eta gehien da garaioak hartzen duzten pertsonen dako, ahunt, bere burlian txartzeko. Oinez koentzat ez abizikiego kia. Ez abizikiego kia. Eta, autobus bat pasten da, ez duzuen zuten, eta plaf. Hara, eta norbaitek tutatzen bat zitu zerteko. Ebe... Lokarriak deseginagitu zula, ara, ez zira bortuko. Eta empita, paf, holgeat. Beraz, ara, ara. Uh, ara piskabat polimika uh, dzeko jen desagerzaren inguruan, baina uh, bada ez da inbest trufatu behar, behar da bestek ere bidea segituko baitute. Aha, ulida, da zuk? Segituko zu, iPhonearen bidea? Nik, sekuran. Sekula, no, sekula santan. Txak, yo tabe wariak zeroza spiandroid, adikta, mireska erta, besta dierte Bai, besta dierpatarte Elgaragurto eh, El eitzin, nahi nuke musikabaten zun Ah bo? Bai Bon, ados, ados Zer nahi duzen zun Nahi duzen zun Crazy Frog Crazy Frog? Bai Zer da hori Horri nahi duzen zun Bai Zer da ko? nuke iPhone berri batean entzuter Ding, nako. Ara, hoitzapenak, Nostalgi Kronika fiske batantz bait 두고 baina horie. Zer zen Crazy Frog oli? Magaskibistu du batzaren klipa eta batzaren igel bat, bat itzena, beng, beng. Ara, ting ting. Boin ebiliskea. Ara. Kontengiraz aurrain ah. buruan no ukaren dugu. Biliskea. Has... Aio. Hela, hemen ginoen jota behu harri esker kantu eder unentzat, gainera luzatu atu dugu plazerikilan. E, berriekin lotularik ezpaitugu egiten alaten ore untan, e, be, kusi duzue, buru gainerat urbiltzen ari zauku larik, e, itzordu batzu euskaliratietan eta notik segitzen dugu. Aurten <Susurra> ondaizila ibiakoitzetan da goizeko hamektaik orre bat arte. Bertsuutan kantuz dantzan antzerkiariko gira, sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu, Gure zarea eskuan hamerkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko batejak kurgituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Ego Egoita goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita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 Eta, Charles Bideguen, anhoa, hitzaikin zinen tzaiku. Anhoa, xo eztela dezembe eta ene ustez dianaria bortilat eta ematen zena, ematen dena. Eta, ematen zeltelebiista enzutan egin en zelaik, eta gaiten dautateto, aridira dianaria daten eta hori da anhoa lekoa. Anoa proposatu dute, javita yonan gaiteko. Sentako independentista Ernanin eta sentako esainveste bayunan haipaldi pehio etxeberrian txarteka aipatuko deiku istoia ez dela usteden bezala aitzinetik idatzia. Ikusten dugulaik historiak zege manduen du jendeek bazekitela norat buruz ziren, baina ez da sekula nola historia. Eta heinaute txamendik aipatuko deiku nulas hainbat urte egonik kampuan uskal herrialat utzulizen eta deprimak hartuik batu. Hamar urte egonik ezker eskoin istudiotan, Afrikan eta A menšez beteik, diakinian, eskola erriko propanemak zertzideen, gazteria amigeta joiten, mutikoak xarterozoak beteik Kaliforniak, neskak pariseat, nebarka seno da dada, jaun sorteri dada. Dordian, hameztetan anoko deprima, ja nevroza kasik. Utsumandoka, uškali ratietan, aste hartez ez zazpitan, ara ehe da, aztiskenes, lauetan. Utsumandoko... Adi musika eman kizuna, astea gauetan bederazietan... Bizekimaita isikta. Larun bat gauetan aneketan... Ksuspialoi! Eta ere... Azizkinat, no! Ikande gauetan zazpietan... Oh, monja! Eta bai. Azina, zervaitzen, zervaitzen, arruan. Adio. Frantziako presidenziarako auteskundeak, elduden primaderan izanen dira, Haagai posn dantza jadan ikasia da primarioak eskuin eta esker, panorama ohtaz puntua eginen dugu asteazken goizean Parisan kazetari den patxi begoatekin. Itzeta hitetaz hitze hitzeeta hiteta potki hitzeeta hitzeeta Eta prentsaz, bat egiteko tenuri, eta momentu untan berria puntu eusen, aktualitatean erran bezalautez kundeak aipatzen ipatzenoan jadanik xail berezibat egin baitu berriak belen gaiak hortaz ditu eta beraz, or momentu untan e atzoko bergaiaz, kenian sozialistek eginduten bideoa Euskararen inguruan gaiade txuratzea aurpegiratu dio kontseiluak PSE alderdiari elduen Euskaldunzaren matrikulazio kanpainaren erdian holako mesuak igortzea arbu iagarra dela dio kontseiluak, horretazen bideoan beraz agertzen dela gizon bat Ez dena inuun sartzena al, Euskaraz espaitaki baitaki, holako rasismo bat iduriz, Euskara ez dakitenen kontra. Uh, bestalde, Davide Untan abortuaren hauzean, mediku konzientzia eragoz lehen eskubideak lehen etxeritu, ausasun bideko gin, ginekologia arduradunak, Ricardo Eskura, departamentoko buruak agerraldea egindu, Nafarroako lege bilzareko ausasun batzordean, Uh, seksu eta ugalketa osasunerako foru dekretua nola aplikatuko duen salzerat joanda beraz bertara uh, nafarroako burua baina, taldea gehienen agridurako UPN eta peperente siak indartu ditu Zorizan ere, Ricardo Eskura doktoreak abortatzeko eskubidea bermatzeak ekarriko lituzken zailtasunak. Azpimagatu ditu bestelik gaurko uh, lehen saioan. Eta bestalde berrian Bernat pare Lizeoan orduak falta dituztela laxalatu dute baionan. Egoerdiuntan eginduten elkarretaratzea beraz aipa haipagai. Guk ere gure gomitarekin helen sarriton Lizeoko zuzendariarekin haipatuko duguna uh, zonbait minutoren buruan. Eta bernate txepare liseoa ere argazkitan media bazken tenore untan eta bestalde media bazken baikira uh, Pirinua Atlantiketako prefeta Erik Morvan izanen ote da ala dio media baz... Uh, Ramezala Pierre-Andre Duranek bere postua utzidu eta bere izenaitzulika arida momentu untan Francesz Ministerio Barnei Ministerioko kabineteko kide da Erik Morvan eta Bera Izael Tenaliteke Biarko Prefeta Pirineo Atlantikoetan Media Vaskek Dionaz eta bestalde uh, cinema gixako bat uh, Tarnosen inguruan ala zer dion hemen Erike Giyotok berekin egin elkarizketa bat irakurgai meyabazken ere Eurik Morvan ere agertu zenda kasetapuntu eusen tenore untan eta best alde uh, gidaritza batzordeko kide batzuk, elkargo bakaren kontrako elegitearen sinatzaile, eh, momentu untan eleparen kontrako beste uh, deibat egiten baitute, horren uh, kontra, beraz, Euskal Herri elkargoaren aldeko autetxi eta egitaren kolektiboan eleparen gidaritza batzordeko parte hartzaile batzuk Atxe maiten al, direlarik hemen bartelemi ager, agertzen da eta uh, uh, lehen ere Euskal Iratiek tuitatu dugun bezala, bere elbidea emanada hor hauzi hortan. Eta silaba ipagai matin, trekuren omenez, atzo orkestu zuten beraz silaba, ireilaren ogeita lauan abiatuko da, bertxo lehiak eta doni bane loitzunen, eta behortaz, se, hemen. Eta argi, hanaldiz, siriako gerla nagusi, tiroketak eta misil jaurtiketak siriako sueteneko lehen orenetan, bainan, hilik ez da izan estatu batuek eta erruxiak adostutako suetenak nola baiteko lasaitasuna ekarridio siriari, lehenbiziko orenetan batzuk izan badira ere giza eskubideen siriako beatokiak errandu suetena hasi eta minutu gutira izan direla akordioaren zenbaitu ratze, bainan oroar gerla ekintzarik eza izan dela nagusi argian gehiago estatu batuetako historian presoen barik handiena esklabutza modernoaren aurka hauera aipatzen du argiak hogeita lau estatutako berogei presondegietan presoek gregba egin dute joen ostiralean lan behartuaren isolamendu egoeren eta osasun zerbitzu eskasen eta eraso bortitzen aurka Estatu Batuetako historiako presuen grebarik handiena izan dela azpimagatu dute askok eta karikan babeskinntza ugari egin ituze asete buru untana. Gauriek, argian, haipagai eta Ziduestekin bukatzeko tenore honetan gain nagusi hor zantza arriskoak eta hor zantza bortizak lehen irudiak arrigariak, alaz, zert, titulu emaiten duen Ziduestek, Donostiako irudiak agertzen dira. Iran bezala, gure gainera erortzen ari da, Portugaleteko kariketan ura gainezka delarik, autoak justu-justuak pasatzen eta eskaileretan errekak bilakatzen ari direlarik, hor, Iru diak egia da aski. Harri gariak direla tenore untan, espero ezagun ez direla, berdinak izanen. Hemen go lurretan ikusiko beraz ondoko orenetan gehiago jakinen dugu. Eta erran bezala, Laster gure gomitaren tenorea, itzetaputzen gure gomita gaur helen chariton izango da, Bernat Etsepareli zeoko zuzendaria, boz minutu uren buruan gurekin ez zurundu. Gure Itz eta burt. Itz eta musika piskabat, anu txaxa deitzen da kantua hoa. Bost xei saspi. Nei emaiten duena. Bost xei saspi. Bost xei saspi. SORCI! <susurra> altaza ezina nunda 8arrenan nunda galdu zaizuna nunda 8arrenan anuchia to yeah. yeah. bikote hau Anutsaa kantuarekin, maitelarburu euskalduna, Josxita mestatatutua agal garrrikin beraz. Amsterdamen ezagutu ziren musika klasikoa jotzen zuten bi musikri hauek, eta beraz proiektua hemen kalean, Hau deitzen den diskoa bihar maskiat baitute, eta beraz hemen aukera pen kantua zuten zenuten. Bostak eta behogaita zazpi dira justuki itzeta gure gomitaren tenorea. Itzeta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin oskal irratietan. Eta berrietan aipatzen ginuen bezala, eguerdi untan, elkarritaratze bat egin dute, berre honbat ikazle eta irakasleek Bernat Etxepare lizeokoak bai honan ziren, Akademia Ikuskaritzaren bulegoaren aintzinean, gurekin dugu Bernat Etxepare lizeoko, Helen Charito, zuzendariarekin agatxalde hona. Baina, txaleon zuri. Jamezala, eguerdi untan, beraz, e, bat egitea erabaki duzue, problematika beti hor baita, e, lau bigarren espero zenituzten, postu banaketetan, eta iru dukanditu zue. E, zertan da hor e, negoziazuen aldetik, jakinez, e, beraz, ala ere ikustar ikasturtea, e, abiatu duzuela, Lau bigarren uh, sortuz edo uh, osatuz. Ba Hortangirara uh, preseski, joan den hastian uh, bilduginen guraso pagasta batekin, eta pentsatu ginuen ez niuela gauzak uh, olauzte mal. Beraz uh, gure eskaera um, rektorari uh, aja berritu ginuen, Uh, anartian ere uh, EEP-rekin ahemanetan sartu gira ere uh, bitartekari bezala eta ezkunde nazionala hor ere uh, jartzen baita be entzun uh, dezaten uh, nuaino eta entzun izan behar ginela eta eta beste biekin za ere pentsatu dugu anartian, uh, bat zen gutun bat igortzia uh, egektorari eta uh, gura sobanak e gindu uh, lan hori mail bitartez, eta ikuskarintzan bildugira be, piknikatu dugu jana e, simbolikoki eta da departamentoan angolekoa da Piskat Ezkunde Nazionalako eta simbolua eakusten eta jana errezibituak izan gira e, lehen mailako espektore sabaten gaindik, biziki gisakoa eta gure mezua barriar inspektoreari e, igorriko zuena. Mm hor, -hmm. azkenean, el burua, eta nuzu simbolikoa zela, eguerdiuntako eh, piknikada. Horroitaraztea, azkenean, zuen bai, baldea? Horroita aztea, ez dugula utzi gure beharren eskasa hor dugula, entolatu dugula urtea biztanda kurtsuak sigurtatzen ditugula, baina ez kurtsu guziak, lan pertsonalizatua beti eskaz baita, Eta e, badugu ere, e, izkuntza gela bat e, oitama bost, oitama seikas eta hori ezin ezko da, Usaian nezkunde nazionalak ere eztu duan hartzen. E, aipatu gabe, biztana egitarrezik eta ez dela egiten ere, eta, eta lako gauzak justuki, be, zenbaki horiek aipatzeko du elementu horiek erran bezala, orenak falta dituzue, beraz, ama bost uh, oren, zer iran nahi du horrek? Ama bost oren, bai iran nahi du uh, nahi bada kurtsuen antolatzeko uh, uh, gela oso baten antolatzeko ikaslek uh, duten orduko purua irrespetatu behar da, erran nahi baita uh, bigarren baten osatzeko guti gora bera, oita sei, oita sortzi ordu, hori baitute uh, hastian uh, barnean. Eta gu gure lau taldeak e, emana izan zauzkiguna alekin eta ordu kopuruarekin, hantzu e, lortu ditugu, eskaz baitutugu bakarrik ama bost ordu horiek. Eh? Mm -hmm. Osatzeko laugarren taldea osoki. Nola antolatoa da, zer dira ondorioak justuki erabaki hartu baitu zuela, ere horren horiek gabe egitea? Beraz, ondorioa da, uh, ikaslek uh, adibidez laguntza pertsonalizatua da, uh, bi hor duz ikasleak behar du, edo metodoa landu, edo bere orientazioa landu, edo sustengoa izan, uh, uh, bon ahulago den uh, gai batetan edola, beraz hori bi ordu izaiteko partez eh, ikasle, bigarreneko ikasle banak baditu, badu horren erdi bat hastean mm -hmm. eta hortik hartu dugun medioa mandugu edo mat egiteko edo uskara egiteko edo francesa egiteko mm -hmm. eh, beraz kendu dugu laguntza pertsonalizatuak kendu dugu beste horren erdi bat egitar ezik Eta, delako ingles talde hori, uh, utzi ditugu denak elgazekin, behar gini toelarik berexi uh, ikusizko putua. Hori mm, da, English kurtsua beraz, uh, biziki betea da ez? hori da, hori bai, da. Ejan nahi baitu zonbat ikasle Hoita haasea ikasle dira kurtsu berian. bai. Ina ikasteko ikasteko eta hauzkoa lantzeko. Egitarreziketahala ere bitzaz zer da espicatzenan duzu berezitasun bat da ere hori ez. Egitarreziketa gainera eta azkartua izan da eszkunde nazionaleen gandik azken urte horietan lehen heziketa zibikoa eta morala frantses ikitzutzen bada. Uh, Prezeski, da elkarbizitza lantzeko, da uh, uh, gizarte zibilako ere duen ongiezagutzeko, eta gehienetan uh, historia geografiako uh, programa osatzen duen uh, memento bat. Nun uh, ikasleak ezta baidak ere ere maiten dituzten, eta uh, iritar bilakatzen hasten direnak, horren uh, bitartez. Mm, ados, elkarbizitza, biskabat, uh, ipatzeko eta ulertzeko, edo bai. elkarrekin eramaiteko. Hori da, horri mm. Ados, eta orduan, uh, bon, gaurko ekintzaren uh, ondotik, zer uh, beste ekintzabatzu pentsatu zuzue, itsoiten duzi akademiaren uh, erantzun bat? Bai, hori, guai, eperikin bilduko girelarik, diakinen dugu, ze temperet, dutura den ea entzundu dutenez gure uh, aja dugun eskaera hori, eta erantzun baten zai gaude azkenean, zenta lehen eskaera egin ginoen, ezetza ukan ginoen, aja bergitu dugu eskaera, er ejanez uh, beala ere beaja ginoela, eta berriz uh, dut, gure dozirra eskutan uh, ardezaten, eta eta guai, bigarren uh, erantzun baten uh, menturan gira. Mm. Um, eranzunik ezpa da beste ekintzakak behar bada pentsatu ditui beraz. Uh, Pentsatuak ez oraindik regularki puntua egiten dugu uh, gurasoekin eta jakiteko zertan diren eta eta ondoko uhatsa uh, berdin heldu den astian hautatuko dugu bai. Mm -hmm, ados. Hala uh, ere beharzin bukatzeko liceoan uh, baikira eh, Bernnate txepare liceoaz uh, arigirara ejan eh, bezala hor uh, be oren faltak salatzeko elkarjetaratzen egin maituzie eguerdi untan. Uh, urte bat tenburuan aldaketa bat ere izango da liseoa rentzat, hori ere gogoan duzu e? Oh, bai, hori ere gogoan dugu eta ahunt, hor baditugu santier uh, bat baino gehiago alde bat etik obor, uh, lastera biatuko den ofizialki kampaina behiazta materiala eskaz dugu uh, altzairoak, em, emaiteko gure liseo behi hortan. Gero bestalde be ere mua eta antolaketa eta eraikinak ez baitira bat ere berdinak izango uh, talde bat montatuko dugu ere um, antolaketa berriaren asmatzeko, liseo berri irakua. Mm -hmm. Gero bestezantiretan dugu beharro berri bat edo beharro bat baino gehiago idikiko dela harro profesionalian eta horra ezkunde eskonde nazioan nola erekin negoziak eta asten ikusteko soin eta sei egin ekoa idekiko dugun. Mm -hmm. Eta uh, bukatzeko behaldak eta berak eskatuko daukun indarra, haigira oh, piskat hartzena jakinez gu lekuana idekiko dela xe askako laugarren kolegioa. Beraz hor, mm -hmm. uh, muimenduan nitz uh, bai langire, guraso eta denen zaten. Hori da, orte hor, mm -hmm. beresia izango da handoko ikasturten beraz lizo berrian txartuko baitziste eta beraz berkoda egin aldak eta bye tartean eta antolaketa. Hori da. Hori da. Garaparen ondorioa, bana ondorio onake. Eh? <laughs> Sagar uh, batzuekilan ala ere inguruan eduriz. Eta bai hori ere behar ginuke uh, garatu, bai Sagar honduen landak eta, bai onan berian, bai uh, Sagar askxaldu, uh, eta Sagar honduak saldu, eta hainbat eh, ekintza antolatu uh, Sagar no egina eguna, edo merkatua hemen gaindi eta alako gauzak bat. Mori da, erran eh, bezala, ipatu ginoen, jihujatzen jadanik, ekan paina bat abiatuko zenotela, beraz, Lizeo berri orri begira, eh? Bai. Sagarren inguruan bai. uh, ondoko egunetan ere geberri zaipatuko duguna. Bai. Bernat, etxepare lizeoko helen sariton, uh, zuzendaria, beraz uh, gurekin ginuen atxaldeuntan mileskera. Mileskera zuiri, agur. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Utskali ratietan. Utsimandoka. Utsumandokan aztehuntan, Charles Bidegen, Anhua, hitzaikin zinen tzaiku. Anhua, xoizatela dezen baita, ene ustez, dianaria, bortilat eta ematen zena, dure ematen dena, eta egun batez, osgeltelebista en enzutan aien intzelaik, eta te gaiten dutateto, aridira dianaria daten eta hori da, anhua lekuak. Anhua, proposatudute, gavita yonan gaiteko. Sentako independentista Ernanin eta sentako esainveste bayunan haipaldi dian peio etxeberrian txarteka aipatuko deiku istoia ez dela den bezala aitzinetik idatzia. Ikusten dugulaik historiak zege manduen iduridu jendeek basekitele norat buruz abian ziren, baina ez da sekula nola historia. Eta eniaute txamendik aipatuko deiku nulas hainbat urte egonik kampuan euskal herrialat utzulizen eta deprimak hartuik batu. Hamak urte egonik ezker eskoin istudiotan Afrikan eta A minches betek yakinian eskolarriko problema txartzietan gasteria migeta joitean mutikoak xarte grossoak betetik kalifornia neshkak pariset de bakasenogasi da bat ni onshorteri dat dogian ba hamesteteranoko deprima ya nervozak jek itzimamdo kaiuskaligatietan aste hartes sa spitant aga eheda artistikenez lauetan itzimamdo Adi musika eman kizuna, gauetan bederazietan, Bizekima eta isik. Larun bat gauetan ameketan, Xuspialoetan. Eta ere, Asuskinatio. No. Ikande gauetan zazpietan. Oh, Eta bai. Asi nahi, zerbait Adi. Frantziako presidenziarako hauteskundeak helduden primaderan izan endira, Autagai postren dantza jadan ikasia da primarioak eskuin eta esezker, panorama hortaz puntua eginen dugu asteazken goizean Parisan kazetari den patxi begoatekin.